Amma ba'd Saudara-saudara penumpang dari Ustaz Mahdi Syaruddin Ikhwati filah Walaupun dengar inilah hati dan dikasih wasfian Kita masih lagi mincangkan ayat 132 Daripada surat Taha Iaitu dari Allah SWT A'udzubillahimina syaitanir rajim Wa'amur ahlaka bi salati wastabir alaiha La nasa'aluka rizqan nahnu narzuquq Wal'aqibatu listakwa Dan perintahkanlah keluarga memulai salat dan sabar dalam mengerjakannya kami tidak minta rezeki kepadamu, kamillah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang, ba yang baik di dunia akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Echo tepi lah. Kalau kita pelajari perkataan bahasa Arab, perkataan an akibah. Akibah ni maknanya benda yang datang di hujung. Biasanya dalam Al-Quran Karim, wal 'atimatul taqwa, ia merujuk kepada satu kebaikan. Tapi kalau melayu sebutan akibat biasanya merujuk kepada perkara-perkara yang buruk. Berbeza daripada bahasa Arab Biasanya perkataan yang merujuk kepada Biasanya merujuk kepada perkara-perkara yang baik Tidak dinafikan Terdapat juga penggunaan yang merujuk kepada Perkara-perkara yang buruk Tetapi Biasanya ia merujuk kepada Perkara-perkara yang baik Asalnya perkataan al-aqib ini Kalau tuan-tuan lihat dalam kamus Contohnya kamus al-farid Al-aqib ini makna mu'akhar rijl Bahagian hujung kaki maknanya satu yang penghabisan keputusannya hasilnya itu sebab dalam Al-Quran kalau kita lihat perkataan yang merujuk pada ain qafbah ini biasanya merujuk kepada baik contohnya surat ra'at ula ikatlahum muqabaddar contohnya wala'aqibatulimuttaqim dan surat kasas tapi ada juga digunakan dengan merujuk kepada uqubah, perkataan akib ini merujuk kepada uqubah, maknanya hukuman yang buruk contohnya boleh kita lihat surat rum Suma kana aqibata alladhina asa'u. Suma kana aqibata alladhina asa'u. Adalah hasil kejahatan mereka, hukuman yang dikenakan. Itu yang soal hasyr. Fakana aqibatuhuma annahuma fin nar. Jadi tuan-tuan yang -tuan, rahimati dan dikasihi sekalian, ini merujuk kepada kadang-kadang merujuk kepada pena yang buruk. Mungkin ia dalam bab yang isti ara. Isti ara ini panggil sebagai istiaarah. Istiaarah ni kita belajar bahasa Arab seperti penggunaan, penggunaan Quran wa bashyirhum bi'adzabin aliim berilah berita gembira tentang azab yang pedih. Kenapa pula azab yang pedih diberi berita gembira? Ha, ini satu bentuk de surut balara. Maksudnya satu bentuk istiaarah. Jadi begitu juga tuan-tuan dan puan-puan di ikasi bentuk aqibah ni biasanya merujuk kepada kebaikan. Wa la aqibatu lit maknanya perkara-perkara yang baik itu akan hujungnya tetap mendapat kebaikan. Ini menunjuk kepada perkataan yang asasnya asalnya iaitu aqib. Al-aqib maknanya muakhir ar-rijal. Juga ada banyak makna yang pernah kita pelajari yang surah Tawwa dahulu sebagai contohnya fa aqabahu hasil daripada kejahatan mereka itu maka Allah telah jadikan telah menterikan hati mereka itu dengan sifat nifaq. Kalau ngarak pula sebut aqabur rajul Rajul, maknanya akab yang tinggal selepas seorang lelaki itu merujuk pada awladuhu kalau sebut fulan lam yu'qib fulan lam yu'qib lelaki itu tidak meninggalkan sebarang anak lelaki untuk menjadi zuriatnya yang akan mengembangkan ini perkataan bahasa Arab merujuk pada bahasa Arab sebenarnya anak perempuan atau anak lelaki sama saja di sisi Allah SWT yang penting yang salih atau salihah tapi ini penggunaan yang difahami dalam konteks bahasa Arab jadi wala'aqibatulitaqwa maknanya kebaikan itu adalah hasil yang baik keputusan yang baik rumusan yang baik segala yang baik balasan yang baik itu adalah untuk orang bertakwa Tuhan yang dimulikan al sekian dalam satu hadis yang dikemukakan di para ulama tafsir contohnya yang tafsir al-marawi itu tafsir tafsir yang lain kisah bahawa Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah Nabi tidak memiliki wang yang cukup lantas Nabi telah menyuruh seorang sahabat untuk meminjam daripada seorang Yahudi jadi Nabi telah menghantar seorang sahabat kepada seorang Yahudi untuk membeli Dan kalau tak cukup duitnya, bolehlah dihutangkan dahulu Sehinggalah sampai ke bulan Raja. Nanti bila bulan Raja, maka akan dibayarlah berapa hutang yang dilakukan itu Tapi Yahudi ini tidak bersetuju Jadi di sini adalah beberapa pengajaran penting seperti yang dikutip oleh para ulama isu duduk muamalatnya contoh seperti disebut oleh Dr Zahudin Abdul Rahman buku beliau riba sebagai contoh menunjukkan bahawa kebenaran untuk hutang walaupun kepada Yahudi seperti yang berlaku dalam hadis kisah ini malangnya Yahudi tersebut tidak mahu meminjamkan kepada Nabi Assalam maka Nabi telah pun melainkan dengan bukti Nabi Assalam telah pun bersabda kepada sahabat ni bila datang pulang dengan pasukan hampa Nabi SAW telah bersabda aman wallahi inilah aminu fissama, aminun fisama aminun bilard wala in asafani aw ba'ani la adaitu ilayh izhab bidir'il hadith nabi telah pun bersabda dalam keadaan merasa perbuatannya itu amatlah tidak patut nabi ni ketua orang islam kedudukan nabi tinggi di sudut politiknya nabi telah bersabda tak patut semua yahudi ni aku ni merupakan seorang yang paling amanah di bumi aku merupakan orang yang paling amanah di langit di sisi allah subhanahu wa taala kalaulah dia bagi kepadaku pinjaman tentulah aku akan tunaikan tapi tak apalah dia nak satu Cagaran maka bawalah perisa ini apa dipanggil dirai baju besi ini sebagai cagarannya pinjamkanlah maka kemudian Allah SWT telah menurunkan ayat yang sedang kita bincangkan ini muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian wa amur ahlakawis salati wasabiru alaiha la nasalu qarizqanna hanunurzuqu wal aqibatu lit taqwa jadi para muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian hadis ini riwayatkan al-Bazzar Abu Ya'la ya ibn Abi Saibah dan juga ramai para ulama memiliki kitab Sunan yang lain. Suruhan Allah Subhanahu Wataala di sini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Ruzki jangan mohon kepada manusia. Usia itu penting, tapi yakinlah ujungnya yang beri uskila Allah Subhanahu Wataala. Kali yang lalu kita telah bincangkan sedikit tentang masalah berkaitan ruzki. ni memang tak dinafikan satu benda yang penting dan berkaitan ruzk telah kita bincangkan juga pandangan para ulama tafsir maksud ruzk. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Pemberian untuk waktu yang tertentu Dan akhirnya berkembang dengan makna hujan Dengan makna gaji, dengan makna keperluan Dan anugerah kenabian pun dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga sebagai resul Tapi dimaksudkan di sini dan maknanya lebih khusus Iaitulah duit Keperluan keuangan, keperluan untuk hidup, matawang dan sebagainya bukanlah Islam ini agama yang tidak mengurat bab kewangan tuan-tuan dan rakan-rakan Tuan -tuan, sekalian seperti boleh deseng orang yang jahil duduk saja di masjid berjuang lagi untuk agama Allah nanti Allah akan bagi kepada kita kalau Saidina Umar khattab radhiyallahu anhu akan ada Saidina Umar akan menghalau tuan-tuan yang tak ada bekerja duduk di masjid ini mengharap rezeki pemberian daripada orang orang yang beri sedara wang itu lebih baik berusahalah sebenarnya dalam Islam tidak di, tidak dilarang kita untuk mencari rezeki dan di kalangan para sahabat pun ada beberapa toko yang sangat layak untuk kita kaji sejarah hidup mereka, bagaimana mereka mengusahakan perniagaan, Abdul Rahman bin A'uf ada Talaha bin Ubaidillah ada, Malik Anas bin Malik ada ramai para sahabat Nabi rupakan orang-orang kaya Itu juga, Sabih bin Qais bin Syamas orang yang kaya kalau kita baca kisah mereka ni merupakan usahawan-usahawan yang hebat-hebat, businessman businessman yang hebat-hebat tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahuwataala. Menurut satu hadis, sebenarnya kekayaan juga akan datang pada kita bila kita ni tuan-tuan rajin mengerjakan haji dan umrah. Sepertimana sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya bahawa Nabi yang salam telah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al fakra wal zunub Kemalaianfil kiro, khabf al hadiil, wa al zahab. Kemalaianfil kiro, khabf al hadiil, wa al wa al firda. Walaih sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kau berturut-turut mengerjakan haji dan umrah. Sungguh keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala yang saya bagi orang yang haji yang maruf. Yang akan Allah subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini jelas tabi'a bainal haji wal umrah fa innahuma yanfi al fakr yanfiyan al fakr waz dunub kama yanfi al kir khabath al hadid waz zahab wal fiddah man nawi mengerjakan haji dan umrah umrah terutamanya dalam bulan ramadan sebagai contoh tuan-tuan dan puan akan menghapuskan dosa turut juga menetang kekayaan ada beberapa sebablah seperti yang dijelaskan oleh para syarahul hadis tuan biasanya ada doa musaja fokus pada ibadah berlaku pengampunan luasa, maka semuanya menyebabkan segala yang menghalang rezeki sampai kepada kita telah pun ditiadakan lagi tuan-tuan, rezeki ini sampai kepada kita dengan sebab gajian berinfak tuan-tuan boleh lihat dalam buku yang bertajuk satu-satu, petua doa, petua murah rezeki jauh utang sebagai contoh, jadi berinfak di jalan Allah SWT, kerana Allah janjikan, surah sabak ayat 39, A'udhu billahi minasyipanir rajim وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخِلِفُ وَهُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ Siapa dan barang apa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan dia lah beri rezeki yang sebaik-baik. Lagi tuan-tuan, yang kesembilan, kata para ulama, rezeki ini datang kepada kita kerana kita membagi infak kepada penuntut yang mempelajari ilmu syariah. Jangan berkira-kira tuan-tuan, tuan-tuan berniaga, puluhkan bantuan kepada anak-anak saudara, ataupun orang kampung ataupun pelajar ulum syariah yang belajar di Al-Azhar sebagai contohnya, di Jordan mereka ini kurang mendapat perhatian bantuan rahati dan dikasih hasfian. bantulah mereka, kerana satu hadis daripada Anas Malik anhu, dia berkata semasa Rasulullah S.A.W ada dua orang yang selalu datang jumpa dengan Nabi, untuk belajar dengan Nabi S.A.W sedangkan yang lainnya nak bekerja Maka seorang yang bekerja itu mengadu kepada Nabi Tentang saudaranya Maka Nabi telah bersabda La allaka bihi. Kamu hendaklah teruskan bantuan kepadanya Dia nak belajar Kamu bagi duit kepadanya Harta kamu Kamu peruntukkan untuk membantunya Kerana rezeki yang kepada kepadamu kelah Datanglah sebab ihsanya kamu kepada Saudara kamu yang belajar ini Maka jangan berkira tuan Kepada anak-anak yang belajar Dalam jurusan agama mereka ini menjadi segan Malu nak cari bantuan kadang-kadang Orang tak percaya Orang minta bukti Menyusahkan dan sebagainya Maka menjadi tanggungjawab kita tuan-tuan Jangan soalkan Mana dia pusat-pusat yang mengajurkan zakat sebagai contoh Kenapa tidak bantu orang ini Saya bantu lah saya Kerana Allah nak bagi saya rezeki sebenarnya Coba kita lihat macam orang-orang beriman Jadi membantu orang belajar ilmu Islam Allah jamin baginya rezeki Seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW di sini Lagi Huskilatan yang sebab kita menjalin silaturahim. Karena jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, "Man saraha wa yus'al talahu fi rizqi au yunsa'aluhu fi athari falyasil rahimah." Sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali rahim lagi tuan-tuan, yang ke-11, rezeki datang sebab kita buat baik kepada orang-orang yang lemah. Karena dalam satu hadis riwayat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata bahawa Said ar-Radiyallahu bahawa dirinya banyak Baru baik kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Lalu dia merasakan cukuplah banyak sangat bantu orang duit sendiri pun tak ada. Bila Nabi dinyatakan perkara tersebut Bila Nabi SAW Nabi telah mengingatkannya. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du afaikum. Tidak akan kamu tahu bahawa kamu sebenarnya ditolong dan diberi dengan sebab orang-orang lemah di kalangan kamu. Nampak tak tuan-tuan? dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ni maknanya para sahabat diingatkan supaya membantu orang lemah dengan sebab itu rezekinya bertambah Allah maha mengetahui lah tuan-tuan tuan-tuan ada pendapatan sebanyak ini katalah sebanyak 10,000 sebulan bantu orang yang belajar sebanyak 500 ringgit kita merasakan kurang jadi 9,500 ringgit sahaja tinggal untuk kita belanja itu belanja ini akhirnya kita short 500 ringgit jangan sangkakan 500 ringgit itu dengan sebab kita membantu seseorang Islam yang sedang susah Sebenarnya, saudara mendapat lagi 9,500 ringgit itu kerana 500 yang saudara hulurkan itu Perfikirlah macam ahli syurga tentuan yang diberhangati dan dikasih Allah sekalian Dan yang terakhir tadi Sebenarnya, kekayaan, keberkatan datang dengan sebab kita berhijrah dan mencari rezeki tempat lain Jangan duduk di satu tempat saja mengharap Kerana langit, emas tidak akan Langit tidak akan menunggalkan emas untuk saudara Bumi tidak akan menunggalkan perak untuk saudara Mungkin saudara hendaklah berhijrah dan Allah telah menjanjikan dalam surah Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, dia akan dapati di bumi ini rezeki yang banyak dan luas. Siapa yang berhijrah kerana Allah, maka dia akan mendapati muka bumi ini penuh dengan rezeki yang banyak yang Allah peruntukkan. Maka carilah tuan-tuan di muka kawasan. Syafi'i masyarakat bumi kita ini raitu quful quful al-ma' yusidu, insaha taba wa illam yajri lam yathi. Aku melihat air yang bertakung itu Menyebabkan keadaannya rosak sendiri Sebaliknya dia mengalir Ia akan Menjadi bersih secara automatiknya Dan lebih layak untuk diminum Itulah maksud Imam Syabi'i Maknanya bila kita ni merayau, Berjalan, mencari penerbataan di tempat lain Jangan lahatkan kemampuan di bumi sendiri sahaja Ni dalam Quran dan mengajar kita Go global tuan-tuan Jangan duduk dalam small pond. Fikirlah kepada Blue Ocean Strategy Allah berkati kita, insyaAllah kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan resmi ini, kerana ia mempunyai kaitan yang rapat, janganlah kita tergelincir menjadi yang haram, kerana berdiri sama tinggi dengan orang-orang pasir yang lain sehingga kita menyambung beri kuliah kenatan, Allahu alam, sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa wa baraka wa sallam, alamin, wa barakallahu pikum wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.